Egy. Hat hónappal korábban, 2012. november. Telegdi nézett a titkárára és a mellette ülő két másik alakra, akiket személyesen nem ismert, csak annyira émlett neki, hogy az egyik szájról, a másik a marketingről jött. Nos? Egyelőre nincs több kérdésem, vont vállat a sajtós. Telegdi bólintott, és a vele szemben ülő három jól öltözött férfira nézett. Köszönjük! Egyikük megköszörülte a torkát, és némi akcentussal megszólalt. Ha esetleg a prezentációnkkal kapcsolatban bármi kérdése lenne... Köszönjük! Ismételte szárazon az üzletember. Egyelőre ennyi. A három öltönyös felállt. Aki az előadást tartotta, kiúzta a projektorra kapcsolt gépből a pendrive lecsukta a notebookját, majd mindannyian tanul kifelé indultak. Telegdi megvárta, míg becsukódik mögöttük a lakosztály párnázott ajtaja, felállt és elgondolkodva az ablakhoz sétált. Megint nyílt az ajtó, Mire oda kapta a fejét, de csak a szálloda egyenruháját viselő negyvenes, fekete fekete nő lépedbe. A titkár intett neki, hogy nyugodtan tegye a dolgát. Telegdi ismét az ablak felé fordult, és elmerült a panorámában. A hotel Sofitel Budapest Chain Bridge a kilátást tekintve hű volt a nevéhez. Pazar látványt nyújtott az esti fényben úszó lánchíd, és szemben a vár épület együttese, még ha a köd tompította is a kontúrokat. A titkár a jegyzeteit rendezgette a notebookjában. Időnként szót váltott a marketingessel. A sajtós töprengve egy fotelben, az állát A szálloda alkalmazottja eközben közben szinte láthatatlanul tette a dolgát. A tárgyalás során kiürült kávéscsészék és ásványvizes palackok egy ezüstászára kerültek, majd új terítéket tett fel. Az asztal közepére teli kávéskancsót állított. Telegdi az ablaknál mélázott. Nagyapja tanyája jutott eszébe, ahol még egyetemistaként is minden nyáron a trágyát villázta a kocsira, most meg itt áll a világ tetején. Legalábbis a magyar világ tetején. Keserűen elmosolyodott. Nagyapa ezt már nem érhette meg, de talán nem is értette volna. A szállodai alkalmazott végzett a terítéssel. A komódhoz ment, és ahogy az ezt megelőző valamennyi tárgyalás esetében tette, kicserélte az elektromos pároloktatót. A megbeszélés előtt bekészített készüléket a tálalókocsi aljába pakolta, és egy újat helyezett el a szekrényen. Kosztümje zsebéből parányi üvegcsét vett elő, és két csepp folyadékot öntött a deszillált vízhez, majd visszacsukta a fedelet, és diszkréten elindította a készüléket. Uraim, szolgálhatok még valamivel? A titkár nemet intett, mire a nő szó nélkül kitolta a kocsit, és betette maga mögött az ajtót. Telegdi összerezzent, és visszament az asztalhoz. Vélemény? Jók voltak, kezdte óvatosan a sajtós. Technikailag minden a helyén volt. Működhet? Miért nem működhetne? Nem azért fizetem, Zoltán, hogy visszakérdezzen, rótta meg minden él nélkül a beosztottját Telegdi. Szóval, működhet? Igen. De magának nem tetszik, állította az üzletember. Ahogy magának sem, elnök úr, valami hiányzik. Telegdi egyetértően bólintott. Jól mondja, Végig volt valami rossz érzésem, ahogy ezeket a franciákat hallgattam. Valahogy nem tudom megfogni. Az összönöm assógja, hogy valami nem stimmel ezzel az egésszel, Hogy az elméletük nem jó. Nem jó a filozófia, amire a kampányt építenék. Érti egyáltalán, mit akarok mondani? A sajtós és a marketinges összenézett, majd utóbbi is bekapcsolódott a tárgyalásba. Magam is ezt éreztem. Minden nagyon szép, tempós volt az előadás, de mégsem érzem a készletést, hogy üzletet kössünk velük. Telegdi hümmögve megdörzsölte a tenyerét, és visszament a foteljéhez. Nézzük meg az utolsó csapatot, utasította az embereit. A titkár felpattant, és kinyitotta az ajtót. A folyosón ott toporgott a három öltönyös francia, akik most várakozást teljesen kapták tekintetüket az ajtó felé, de a titkár udvarjas mosolyjal átnézett a fejük felett, és a liftel szemközt áldogáló társaságnak intett. Kérem jöjjenek! A másik három férfi csendben elment a franciák mellett, és besorolt az ajtón. A Holding prezentációja következik, elnök úr, mondta a titkár, majd maga is leült egy fotelbe, maga elé húzta a notebookját, hogy az esetlegesen szükséges jegyzeteit azonnal el tudja készíteni. Szükségük van a projektorra, uraim? Nincs, válaszolt az egyik fiatalember, és hátra nézett, ahol társapillanatok alatt felállított egy flipchartot. – Inkább ezt használjuk! – telegdi nagyvonalúan intett. – Kezdjék, uraim! – az előbbi fiatalember, aki a 30 évei közepén járt, magához ragadta a szót. – A nevem Sinkó Gábor, és én mutatom be önöknek a Tarinex Holding prezentációját. Későre jár, nem fogom sokáig rabolni az idejüket. Telegdi magában már is adott egy jó pontot a fickónak. Ez a hatodik, egyben az utolsó bemutató volt aznap. Már rettenetesen unta, de nem tehette meg, hogy látszódjon rajta. Sok százmilliós üzletről volt szó, és nem engedhette meg magának, hogy akár a hatodik előadást is félvárról vegye. Majd holnap pihen. Ma meghozza ezt a nehéz döntést, aztán a cég alkalmazottai teszik a dolgukat. A stratégiai döntés azonban az övé. Holnap pedig irány tihany, és csak fekszik majd órákon át a medence partján, és még a mobilt is kikapcsolja. Azon kapta magát, hogy már a tihanyi nyaralóban járnak a gondolatai, és kiesett pár perc a fiatalember előadásából. Sajnálta, mivel valamennyi pályázó közül egyedül a Tarinex volt többségi magyar tulajdonú cég. Voltak belgák, németek, britek, egy orosz csoport, és persze az előbb látott franciák. De csak ez az egyetlen pályázó cég volt magyar. Mindegyik akarta az üzletet, ez már abból is látszott, hogy nem fogadták el telegdi felajánlását, hogy angolul tartsák a bemutatót. Hanem mindegyik úgy döntött, akár a föld alól is, de szereznek magyarul beszélő alkalmazottat, hogy az adja elő a projekttervet. tervet. Apró olaj a fogaskerekekre, hogy aztán a milliók majd kárportolják őket. Teleg dibosszankodva vette tudomásul, hogy megint elkalandozott. Sinkó már vagy tíz perce beszélt, de az üzletembernek fogalma sem volt, miről szónokol. Kényszerítette magát, hogy odafigyeljen. A sinkó mögött álló flipchart táblafilszollal felfirkantott kifejezései ismerősnek tűntek. Ahogy elolvasta őket, csodálkozva vette tudomásul, hogy cége és stratégiai alapvetései sorakoznak a hatalmas papírlapon a fiatalember sietős, nagybetűs kézírásával. A 70 éves telekdi kiegyenesedett öltében és most már figyelni kezdett. Mit akar ez a taknyos, hogy ide rángatja az általa alapított telekdi művek részvénytársaság kőbevésett és érthetetlen alapelveit, amelyekhez immár huszonkét éve tartja magát és valamennyi beosztottját. Sinkó ebben a pillanatban törést követett el. Nos, ez az, mutatott szenvedélyesen a táblára. Ez az, ami a legnagyobb akadálya a fejlődésnek. A titkár levegőért kapkodott. Sinkó másodpercre kiszámított előadása a csúcspontjához ért. Vagy egy percen belül páros lábbal rúgják ki a lakosztályból, vagy... Telegdi szóra nyitotta a száját, de a fiatal ember nem állt le. Megmondom, mit teszünk azért, hogy a Telegdi művek sikeres maradjon, és tovább haladva az úton növelje a profitját. Mert ugyebár, uraim, ez a végső cél, növelni kell a profitot. Sinkó kihívóan pillantott telegdire, mire az idős üzletember önkéntelenül bólintott. Igaza van ennek a nyavajás kölyöknek, vont vállat gondolatban az elnök. Pontosan ez a végső célja, növelni a profitot. Ha egyszer egy üzlet csökkenni kezd, vége van. Mindig növekedni kell. Mindig. Olyan nincs, hogy stagnálás, mert az már a vég kezdete. Sinkó felnyúlt, megragadta a flipcsatra feszített és vállalati tízparancsolatként ismert szavakat tartalmazó papírt. Egyetlen lendületes mozdulattal letépte, majd gombót szágyűrte és telegdi lábához hajította. A papírlabdacs a fényes bőrcipőn landolt, majd leesett és telekdi bokájánál megállt. Sinkó folytatta. Elsőként ezt kell kidobnunk, uraim. Az alapvetés volt a hibás. Az elmúlt húsz évben az alapvetések által szabott keretek közt folyt a munka, már pedig a keretek ma már hibásak. Eljárt felettük az idő. Ha mindig ugyanazokat a számokat adjuk össze, az eredmény is ugyanaz lesz. Változtatni kell tehát valamit az egyenleten, és meg is mondjuk, hogy mit. A marketinges óvatosan telegdire sandított, és nem akart hinni a szemének. Az elnök ajkán halvány mosoly játszott. A nap folyamán először. A következő 43 perc formalitás volt. Sinkó felvázolta az új irányokat, és magyarázatával kibontotta a felfirkantott új jelszavak és mondatok értelmét és mögöttes jelentését. Amikor végzett, támadt a szobában. Csak a párásító züm mögött diszkréten a komódon. Sinkó Gábor kisé felhevülten, meglazult nyakkendővel állt a táblájánál. Minden szemtelegdire szegeződött. Az üzletember lassan bólintott. – A maguké! – Sinkó pislogott. – Parancsol, úr! Azt mondtam, a maguké. Felállt és kezet nyújtott. Megnyerte a tenderemet, fiam! Sinko összeszedte magát, és kezet rázott telegdivel. Az öregember azonban nem engedte el a kezét, hanem közelebb húzta magához az ifjú üzletembert. Kiszárat ajkát megnyalta, mielőtt olyan halkan, hogy csak ők ketten hallják, beszélni kezdett. Megnyerte, de ez innentől nem csak tengernyi pénz, hanem felelősség is. Mert az utolsó szóig számon fogom kérni, amit itt ma előadott. Az utolsó szóig. És magán fogom számon kérni, mert maga győzött meg. Nem a holdingja, nem az elnöke, hanem maga. Személyesen teszem felelőssé. Maga itt ma kidotta egy élet munkáját és elveit. Elfogadom. Változnak az idők. Megértettem. Próbáljuk meg. De ha nem úgy sikerül, ahogy azt az elmúlt órában előadta nekem, akkor magát teszem felelőssé. És megtalálom, bárhová menjen is. Megértett? Igen, telegdiúr, felelte rekedten a Tarinex Holding fiatal ügyvezető igazgatója. Sinkó remegő lábbal hagyta el az irodát, és öt perccel később a szállodabárjában ült, ahol két kollégája felszabadultan lapogatta a hátát, és döntötték magukba a méreg drága 18 éves viszkit. Óriási voltál, áradozott az egyik. Elképesztő volt, kontrázott a társa. Ezt látnia kellett volna az elnöknek. Oké, oké, nyugi már! Csitította őket Sinkó, és megurította az italát. Maga sem tudta elhinni, hogy sikerült. Ma este inni fog, egész éjjel. De még van valami, amit előbb el kell intéznie. Elnézést kért izgatott mobiltelefonálásba kezdő társaitól, és kisietett a bárból. A liftel felment a harmadikra, és hamarosan ott állt egy szoba előtt, amit ő vett ki, de a nyitókártya nem nála volt. Halkan kopogott. Az ajtó pár pillanat múlva kinyílt, és Sinkó bement a szobába. A nő szürke kosztümöt viselt, rövidre vágott haja itt-ott csillogott alaktól. laktól. Kék ezzel szemét szemét leelletnyi kontúr keretezte. Sinkó már az első találkozásukkor megállapította, hogy a 41 éves asszony simán letagadhatna 5-6 évet a korából. A szállodai alkalmazottak ruhája, amit a nő egész délután és este viselt, miközben a tárgyalások szüneteiben a terítéket cserélte, most összehajtva hevert az ágyon lévő nyitott bőrönben. A sarokba tolt kocsin és mellette az asztalkán mosatlan csészék, ásványvizes palackok, poharak és kávéskannák alkotta rendetlen halmazban két párásító készülék állt. Sikerült! jelentette besugárzó sugárzó arccal sinkó. Nincs ebben semmi meglepő, hűtötte le a lelkesedést az asszony és folytatta a pakolást. A párásítókat is bedotta a kemény kis bőrönbe, azután rácsukta a fedelet. Ennek így kellett történnie! Hát, persze! Dadotta le forrázottan a fiatalember. Elhozta? nézett fel a nő. Igen! Sinkó elővette a telefonját és leült az ágy szélére. A következő percben lebonyolított egy átutalást, majd odamutatta a nőnek a képernyőt. 25 ezer euró átutalva. A költségei rendben vannak? Miféle költségek? A tálalókocsi, a kávé, a víz, a ruha. Ezt mind-mind be kellett szereznie. Profi vagyok. Ez az ár része volt? Á, ah, értem. Akkor köszönjük? Nincs mit, a fiatalember megcsóválta a fejét. Tényleg köszönök mindent, Gitta. Maga csodálatos munkát végzett. Már megköszönte, Gábor, tehetek még magáért valamit? Azt hiszem, a következő fontos tárgyalás előtt is keresni fogom. Nincs abban semmi rossz. Sokan tesznek így, tudja az árat. Persze, de... Mi az? Hogy csinálta? Tört ki a fiatal emberből a kérdés. Ez a munkám, ennyi. Maga felkért, én megvizsgáltam a körülményeket, és amikor nyilvánvaló volt, hogy sikerrel meg tudom csinálni, elvállaltam. A munka elvégezve, maga elégedett, én elégedett vagyok. Ezt hívják sikeres üzletnek. De hát, hogy csinálta? Kardos Gitta parfümőr olyan őszinte csodálatot látott meg bízója szemében, hogy nem tudta megállni, hogy ne adjon neki egy kis információt. Ezért kellett ezt játszanom. Minden tárgyalás előtt kicseréltem a párásítót. Ezt a készüléket a saját terveim alapján kicsit feljavította egy szakember. Tizenötször gyorsabban teríti el a párát és azzal együtt az illatot, mint egy normál darab. Az első öt tárgyaláson olyan anyagot kevertem a vízhez, ami negatívan befolyásolta a bent lévők hangulatát. A tárgyaló felek nem érezték jól magukat, és fogalmuk sem volt, miért. A maga tárgyalásán aztán ellenkező hatással voltam a partnerére. Ez az eredménye. Hihetetlen. Csóválta a fejét Sinkó. Mit tedd bele? Hiába is mondanám magának. Én éveken át tanultam, és ide is egy speciális vegyületet kevertem ki. Minden szituáció és ember más és más, még ha vannak is nagyvonalakban követhető fő szabályok. A lényeg a koncentrációban rejlik. Inger küszöb alávaló beállításban. Delegdi sosem fogja megtudni, miért nem voltak szimpatikusak a tárgyaló partnerek prezentációja az első öt esetben, és miért győzszele a magáé. A tudatosság szintje alatt manipuláltam. De hogy képes erre? Ez a munkám, kedves Gábor! Ez hatalom, Gitta! A nő felkapta a retikült, és a kerekeire állított bőröndöt maga után húzva az ajtó felé indult. A válla felett szólt vissza. Igaza van, Gábor! Tényleg hatalom? Lement a liftel a garázsba, beült muzeális értékű fekete Citroen ds és kihajtott az utcáról. Hamar elért a korvinsétányra, és negyed órával később már nyitotta is emeleti apartmanját. Felkattintotta a világítást, és az előszobai asztalra dobta a táskáját. Cipőjét akkurátusan a szekrénybe tette, azután mezítlábe bement a nappaliba, töltött egy italt, és leült a hófehér bőrkanapéra. A lakás személytelen volt és csendes. Egy darabig csak nézelődött szemügyre vette az ismerős tárgyakat. A vázákat is alakással lakással együtt bérelte, egyetlen személyes tárgyat sem hozott magával. Még egy fotót sem. Felsóhajtott. Tekintete a telefonjára esett. Felemelte, kikeresett egy számot a menüből és megnyomta a hívás gombot. Legalább a Margit jó lenne most pár szót váltani, gondolta, de a hangposta hangja válaszolt. Hát persze. Margit néni már alszik, nyilván kikapcsolta a telefonját. Lassan végig görgette a telefonkönyvet, de egyetlen nevet sem talált, amelynek a tulajdonosa örült volna, ha ilyen késői órán megcsörgeti. Szája sarkánál megfeszült egy izom, és csüggetten a csupa üveg és króm asztalra tette a telefont. Úgy döntött, inkább letusol. A fürdőszobába ment, és letépte a celofánt egy fogkeféről. Ahogy a tubust kereste a polszon, tekintete találkozott a tükörképével. Mereven bámulta magát egy percen át, akkurátusan szemügyre véve a parányi ráncokat, a nagy szemét, a keskeny orrát. Végül szomorúan ledobta a fogkefét. Császheted a hatalmadat, Gitta, sóhajtott.